Розділ третій. Ціль. Скіл – традиційна магія королівського роду провісників. Хоча скидається на те, що найсильнішим він є у королівській кровній лінії, однак нерідко прояви скілу, нехай і слабшого, трапляються в осіб лише віддалено споріднених з, з династією провісників або ж у чиїх жилах водночас плине кров як люду шести герцогств, так і мешканців зовнішніх островів. Це магія розуму. Яка дає скілеру змогу безмовно спілкуватися на відстані. Можливості скілу різноманітні. У своїй найпростішій формі він може бути використаний для передачі звісток, для впливу на думки ворогів чи друзів, щоб скорувати їх у потрібному напрямку. Вади скілу двоїсті часте його вживання вимагає великої кількості енергії, а ще він стає для скілерів привабою, яку помилково називають задоволенням. Правильніше б її назвати ейфорією, що збільшується разом зі силою та тривалістю скілу. Вона може викликати у скілера залежність, яка врешті-решт підточує психічні та фізичні сили, перетворивши мага на велике заслинене немовля. Баріч пішов наступного ранку. Коли я прокинувся, він уже встав, одягнувся і ходив по хатці, пакуючи речі. Це не зайняло йому багато часу. Зібрав своє майно, але залишив мені більшу частку запасів. Хоча з вечора ми не пили, проте обидва розмовляли так тихо, а рухалися так обережно, наче переживали ранкове похмілля. Так оклінно звертався й один до одного, що це здалося мені гіршим, ніж якби ми зовсім між собою не розмовляли. Я хотів попрохати у нього пробачення, благати його змінити своє рішення, зробити щось. Однаково що, тільки б наша дружба не закінчилася саме так? Водночас я хотів, щоб він уже пішов, щоб це вже закінчилося. Щоб уже було завтра світанок нового дня, а я залишився сам. Тримався свого рішення так, як хапаються за гострий вістря ножа. Підозрюю, що ви почуття були подібними, бо інколи він зупинявся і дивився на мене, наче бажаючи щось сказати. Тоді наші погляди зустрічалися, і так тривали якусь мить, аж доки хтось не відводив очей. Між нами витало надто багато безсловесного. Страшенно швидко він був готовий до відходу. Закинув клонок на плече, взяв дорожню палицю, що чекала біля дверей, я стояв, дивлячись на нього і думаючи, який незвичайний вигляд він має. Баріч, затятий вершник, йде пішки. Сонце раннього літа, проміння якого лилося крізь відчинені двері, показало мені чоловіка, що наближався вже до схилу середнього віку. Біле пасма волосся, яке відмічало його шрам, провіщало сивину, та вона і почала вже проявлятися в його бороді. Був сильним і справним, але його молодість без сумніву, проминула. Дні повноти сил він провів, доглядаючи мене. «Що ж!» – грубувато сказав він. «Прощавай, Фіце, щасти тобі!» «І тобі щасти, Баричу". Я швидко перейшов в кімнату та обійняв його, перш ніж він устиг відступити. Він теж мене обійняв швидким стисканням, яке ледь наполамало мені ребер, а тоді відкинув волосся з мого обличчя. «Іди і причешися, скидаєшся на дикуна». Йому майже вдалося усміхнутися. Відвернувся від мене і пішов. Я стояв і дивився, як він йде. Думав, що не озирнеться, але на другому кінці пасовища він обернувся і підняв руку. У відповідь я підняв свою. Затим він зник, поглинутий лісом. Якийсь час я сидів на приступці, видивляючись туди, де бачив його востання. І якщо триматимусь свого плану, можуть пройти роки, перш ніж я знову його побачу. Якщо взагалі побачу. Відколи мені виповнилося шість літ, Баріч завжди був у моєму житті. Я завжди міг розраховувати на його силу, навіть якщо і не хотів цього. Тепер його не стало. Як і Чейда, як Молі, як Веріті, як Пейшенс. Я подумав про все, що сказав йому минулого вечора, і затремтів від сорому. «Це було необхідно», – сказав я собі. Я хотів відіслати його геть, але надто багато промовленого вибухнуло зі старих образ, які віддавна ятрилися в мені. Я не хотів казати йому всього цього. Хотів лише прогнати його, а не завдати тяжкої рани. Як і молі, він пішов, забравши з собою сумніви, які я в нього вселив. Уразивши в своєму шаленстві гордість Баріча, я дощенту зруйнував ту невелику повагу, яку й досі мав до мене Чейд. Припускаю, що якась дитинна моя частка сподівалася. Одного дня я зможу до них повернутися, одного дня ми знову заживемо спільним життям. Тепер я знав, що цього ніколи не буде. «Кінець», – тихо сказав я собі. «Те життя минуло. Відпусти його. Тепер я був вільний від них обох» вільний від накладених ними обмежень, вільний від їхніх ідей, честі та обов'язку, вільний від їхніх сподівань. Ніколи більше не повинен буду дивитися їм в очі та пояснювати, що я зробив. Вільний зробити ту єдину річ, на яку я мав запал та відвагу, єдину річ, яку міг зробити, щоб остаточно залишити позаду своє давнє життя. Я вб'ю Регла. Зрештою, це справедливо. Він убив мене першим. Переді мною ненадовго з'явилася примара обітниці, яку я дав колись королю Шрюду, що ніколи не вб'ю нікого з його людей. Я відштовхнув її, згадавши, що Рега лубив того, хто дав цю обітницю. Так само і того, кому я її дав. Того фіца вже не було. Ніколи вже я не постану перед королем Шрюдом і не складу йому звіту про результат місії. Ніколи більше не буду людиною короля, щоб позичити силу веріття. Леді Пейшенс ніколи більше не смикатиме мене десятками дріб'язкових доручень, украй важливих для неї самої. Вона оплакала мене, як мертвого. І Моллі. Сльози запекли мені очі, коли я змірив глибину свого болю. Вона покинула мене ще до того, як Регал мене вбив, але я поклав на нього відповідальність і за цю втрату. Якщо я вже не маю нічого, крім тієї шкаролупи життя, яку, з чейдом для мене зберегли, то принаймні матиму помсту. Я обіцяв собі, що Регал бачитиме мене помираючи і знатиме, що це я його вбив. Це не буде ні тихим вбивством, ні мовчазною пригодою з безіменною отрутою. Сам приведу смерть до Регала. Я хотів уразити його, як самотня стріла, як кинутий ніж, ідучи просто до мети, не зв'язаний з страхом за близьких мені людей. Коли я провалюся, то що ж? Я і так уже мертвий на кожен лад, який мав для мене значення. Моя спроба нікому не зашкодить, якщо загинув вбивши Регала, то воно того варте, берегтиму власне життя лише до хвилини, коли відберу регалове. Байдуже, що трапиться пізніше. Нічноокий ворухнувся, занепокоєний якимось натяком у моїх думках. Ти колись думав, що було б зі мною, якби ти помер? спитав він мене. Я на мить міцно заплющив очі, але я вже міркував про це. А що було б, якби я жив як здобич? Нічного кись зрозумів. Ми мисливці. Ніхто з нас не народжений, щоб бути здобиччю. Не можу бути мисливцем, якщо завжди чекатиму, що стану здобиччю. Тож мушу його вполювати, перш ніж він вполює мене. Він аж надто спокійно прийняв мої плани. Я старався, аби він зрозумів усе, що я збирався зробити. Не хотів, щоб він просто пішов за мною на осліп. Я збираюся вбити Регла і його групу скілу. Збираюся вбити їх усіх за те, що вони зі мною зробили і що в мене відібрали. Регала – це м'ясо, яке ми не зможемо з'їсти, не розуміє полювання на людей. Я взяв свій образ Регала і поєднав його з образом торгівця тваринами, що тримав нічного кого в клітці, та бив обкованим києм. Він задумався над цим. Коли я від нього забрався, то мав досить розуму, щоб триматися від нього подалі, полювати на нього так само мудро, як полювати на дикобраза. Нічну оку, я не можу так його облишити. Розумію, так само, як я, дикообраза. Тож він вибачав у моїй вендетті проти Регала еквівалент власної слабкості щодо дикообразів. Я помітив, що приймаю визначену мною цель з меншим самовладанням, поставивши її, я не міг уже уявити, як зайнятися чимось іншим. Мої слова, сказані минулої ночі, повернулися до мене як докер. Куди поділися всі мої блискучі промови до баріччя про те, щоб жити власним життям? Що ж, я застаріг собі право і на це. Та спершу слід подбати про свою незавершену справу і вижити. Не в тому річ, що я не можу жити власним життям. Насправді, я не можу зміритися з думкою, як Регал вирішить, що він мене переміг. Ну і так, він украв трон Беріті. «Помста так помста», – сказав я собі. «Якщо я хочу переступити через страх і сором, залишити їх позаду, то мушу це зробити. Тепер ти можеш увійти». Запропонував я. Чого б мені цього хотіти? Мені не треба було обертатися, щоб знати, нічно окою жо підійшов до хатки. Наблизився, сів біля мене, тоді оглянув хатину. Фу, ти засмородив нору. Не дивно, що твій ніс так погано нюшить. Він обережно зайшов до середини і почав там мешкувати. Я сидів на порозі, стежачи за ним. Доволі давно я не дивився на нього як на щось відмінне від мого власного продовження. Він був уже дорослим, у розквіті сил. Хтось інший міг би назвати його сірим вовком, але я бачив у ньому кожну барву, яку тільки міг мати вовк. Темноокий, темномордий, при основі вух, шиї, половий. Шерсть всіяна твердими чорними волосками, особливо на запліччі та пласкому крупі. І так великі стопи ставали ще ширшими, коли він біг по снігу покритому кіркою. Мав хвіст виразніший, ніж багато жіночих облич. Зуби і щелепи, які легко дробили кості оленічої ноги. Рухався з економічною силою, притаманною ідеально здоровим тваринам. Від самого споглядання за ним моє серце заспокоїлося. Вимувавши більшу частку своєї цікавості, ніж на сів біля мене. За кілька хвилин простягся на сонці та заплющив очі. Постережеш, «Пильнуватиму тебе», – запевнив я. Його вуха здригнулася від звуку моїх слів. Потім він поринув у сон, просяклий сонцем. Я повільно підвівся та зайшов до хатини. Мені знадобилося напрочад мало часу, щоб зібрати все своє майно, два покривали і плащ. Я мав переміну одягу, теплі вовняні речі, геть невідповідні для літньої подорожі, щітка для волосся, ніж і точило, кремінь, праща, кілька малих випрямлених шкірок із упольованою нами дичини, нитка із сухожилля, ручна сокирка. Барічове дзеркальце. Малий чайник і кілька ложок. Ложки вистругав баріч – це була одна з його останніх робіт. Мішечок житнього борошна і ще один пшеничного. Залишки меду. Пляшка бузинового вина. Небагато на початок цієї пригоди. Мене чекала довго сухопутня подорож до Трейтфорда. Я мав її пережити, перш ніж зумію запланувати, як оминути регалових охоронців і його групу скіл та вбити його. Я ретельно все обдумав. Літо не дійшло ще до середини, Був час назбирати і висушити зілля, накоптити риби та м'яса в дорогу. Може, мені і не доведеться голодувати? Наразі я мав вбирання і всі потребні речі, але з часом потребуватиму грошей. Я сказав Чайдові та Баричу, що можу йти своїм шляхом, заробляючи на життя моїм умінням поводитися з тваринами та моїм писарським хистом. Можливо, ці навички доведуть мене до Трейтворда. Було б легше, якби я міг подорожувати як Фіц Чиверлі. Я знав човнярів, що плавали річковим шляхом, і міг би працювати у них в обмін на подорож до Трейтфорда, Але Фіц Чеверлі мертвий. З тієї ж причини я не міг шукати роботи на пристанях. Не міг навіть відвідати пристані зі страху, щоб мене не розпізнали. Я підніс руку до обличчя, згадуючи те, що показало мені дзеркало. Сиве пасмо у волосі нагадало, де стражники Регала розсікли мені шкіру на голові. Пробіг пальцями по носі з його новою формою. На що ці під оком, де колись регалів кулак розколов моє обличчя, тонкий шов. Дивлячись на ці шрами, ніхто не згадає фіца. Я міг би відпустити бороду, а коли волосся над чолом за зазвичайом писарів, цього може вистачити, щоб відігнати випадковий погляд. Та я не збирався навмисне пускатися між тих, хто знав був мене. Їдим у пішки. Я ще ніколи не відбував такої довгої подорожі на своїх двох. Чого ми не можемо просто залишитися тут? Сонне запитання нічного кого? Риба у струмку, здобучу лісі за хаткою. Що ще нам треба? Чого ми мусимо йти? Я мушу. Мушу це зробити, щоб знову стати людиною. Ти справді хочеш знову стати людиною? Я відчув його недовіру, але прийняття того, що я спробую. Він ліниво потягся, не підводячи широко, розчіперивши кіхті передніх лап. Куди ми підемо? Трейтворд. Регал там. Далека подорож вгору по річці. «Там є вовки?» «Я певний, що не в самому місті, але у Ферроу є вовки. У Баку теж є досі вовки, але не тут і не близько». «Крім нас двох», – зауважив нічний І додав, «Я хотів би знайти вовків там, куди ми йдемо». Тоді він простягся і знову заснув. «Це частина того, що означає бути вовком», – подумав я. «Він більше не перейматиметься, доки ми не рушимо звідси». Тоді просто піде за мною і покладеться на те, що виживе завдяки нашим навичкам. Але я вже занадто став людиною, аби чинити так, як він. Уже наступного дня почав громадити провізію. Попри протести нічного кого, я намагався вполювати більше, ніж нам потрібно було на щодень. Коли нам таланило, не дозволяв йому об'їдатися, відбирав у нього частину м'яса та коптив його. Завдяки вічному лагодженню барічової упрежі я вмів поводитися зі шкірою досить управно, щоб зробити собі м'яке літнє взуття. Старі чоботи добре замастив жиром і відклав їх на зиму. Днями, коли нічний окий дрімав на сонці, я збирав різні рослини. Деякі з них були лікарськими, і я хотів мати їх на похваті. Вербова кора на пропасниці, корінь малини від кашлю, подорожник від зараження, корпива від кровотечі і таке інше. Інші були не такими невинними. Я змайстрував кедрову шкатулку і наповнив її. Наготував і склав туди отрути, як учив мене Чейд. Цикута, бліда поганка, паслін, серцевина бузини, чернець і серцестиск. Вибрав найкращі, як умів. Одні тому, що вони не мали ні смаку, ні запаху. Інші тому, що їх легко було переробити на дрібний порошок чи прозору рідину. Ще я зібрав ельфійську кору, потужний стимулятор, до якого вдавався Чейд, щоб допомогти Веріті витримати сеанс схилення. Регала має оточувати і охороняти його групу скілу. З усіх них я найбільше боявся віла, але не легковажив жодного. Я пам'ятав Барла як сильного рослого хлопця, а карод між дівчатами мав славу Фертика. Але ті дні давно минули. Я бачив, на що скіл перетворив віла. З кародом і Барлом я давно вже не стикався і не міг робити жодних припущень щодо них. Усі вони пройшли вишкіл у скіллі, і хоч мій природний дар здавався колись значно сильнішим за їхній, я на власній шкурі впевнився – знають способи використання скілу, незрозумілі навіть веріті. Якби я зазнав скил атаки з їхнього боку і вижив, то потребував би ельфійської кори, щоб відновити сили. Я змайстрував інший ящик, доволі великий, щоб помістити туди шкатулку з отрутами, а водночас схожий на скриньку писаря. Хотів прикинутися мандрівним писарем. Помітивши скриньку, якийсь випадковий знайомий мав би набрати такого враження. Перед для письма я здобув упійманої нами дикої гузки. Деякі порошкові барвники зробив сам, а щоб їх зберігати, наготував кістяні трубочки із заточками. Нічноокий неохоче вділив мені кілька волосків на грубі пензлі. Тонші пензлі я намагався зробити зі шерсті кролика, але наслідки вдовольнили мене лише частково. Це було недобре. Люд чекав від писаря, що він матиме чорнило, пензлі та пера для свого ремесла. Я мому волі визнав слушність Пейшенс, коли вона сказала, що я маю гарний почерк, але не можу претендувати на повне писарське вміння. А втім, я сподівався, що моїх запасів вистачить на кожну роботу, за яку я міг би взятися на шляху до Трейфорда. І от настав час, коли я був певен, що спорядився найкраще, як умів, а невдовзі мушу рушати, щоб подорожувати за літньої погоди. Я прагнув помсти, але дивно неохоче покидав цю хатинку і життя в ній. Вперше, відколи себе пам'ятаю, я прокидався добре виспаним і їв, коли був голодний. Не мав жодних завдань, крім тих, які поставив собі сам. Напевне, не зашкодять, якщо я виділю якийсь час на зміцнення свого фізичного здоров'я. Хоча здобуті у підземеллях синці давно вже зблякли, а єдиними зовнішніми знаками зазнаних мною ушкоджень були шрами. Інколи вранці я почувався дивно скутим. Час від часу тіло пронизував несподіваний біль, коли я надто різко стрибав чи надто швидко повертав голову. Особливо виснажливе полювання викликало в мене тремтіння. Я боявся нападу. Тому я вирішив, що перед мандрівкою доречно було б повністю одужати. Тож ми затрималися на деякий час. Погода була теплою, полювання вдалим. Минали дні, і я змирився зі своїм тілом. Не був уже тим фізично загартованим воїном з минулого літа, але не відставав від нічного кого при нічному полюванні. Коли стрибав, щоб завдати смерть, мої рухи були швидкими і впевненими. Тіло зцілилося, і я залишив позаду минулі болі. Я знав, що вони були, але не думав про них надто довго. Кошмари, які мене мучили, злиняли, мов залишки зимової шуби нічного кого. Ніколи я не знав настільки простого життя. Нарешті був у мирі з самим собою. Та жоден мир не триває довго. Мене розбудив сон. Ми з нічнього оком встали до світанку, полювали і разом убили кількох жирних кроликів. Обране нами узгір'я було продірявлене лабіринтами їхніх нір, а полювання на них швидко виродилося у дурну розвагу. Стрибки та розкопування. Коли ми вполювали достатньо, вже добре розвиднялося. Ми збігли вниз у плямисту березову тінь, знову підживилися здобичі і заснули. Щось, може нерівне сонячне світло на заплющених повіках, занурило мене в цей сон. Я повернувся в Оленічий замок. Лежав у старій вартівні, простягнувшись на холодній підлозі, мене обступали чоловіки з твердими поглядами. Підлога під моєю щокою була липкою від напівзастиглої крові. Я тяжко дихав, розтуливши рота, запах і смак тієї крові злився разом, заполонивши моє чуття. Знову прийшли по мене не тільки чоловіки з кулаками у шкір'яних рукавичках, але й віл, невиловий невидимий віл. Тихо пробрався крізь мої стіни, щоб вкрастися у мій розум. Прошу, зачекайте, прошу, благав я їх. Зупиніться, молю вас. Я не той, кого вам слід боятися чи ненавидити. Я тільки вовк, просто вовк, нічим вам не загрожую. Не заподію вам жодної шкоди, тільки відпустіть мене. Я для вас ніхто, ніколи більше не завдам вам клопотів, я тільки вовк. Здійняв морду до неба і завив. Мене розбудило власне виття. Я перекотився, сперся на руки і коліна, струснувся і встав. «Сон», – сказав собі. «Це тільки сон». Страх і сором затопили мене з головою, каляючи своїми хвилями. У вісні я благав пощади, чого не робив насправді. «Я не був боягузом», – запевнив я себе. «Чи був?» Здавалося, я й досі відчуваю запах і смак крові. «Куди ти?» Ліни воспитав нічну оки. Лежав глибоко в тіні. Літня масть напрочуд добре його маскувала. «До води!» Я пішов до струмка, сполоснув липку кролячу кров з обличчя й рук, тоді жадібно напився. Знову помив обличчя, нігтями ми витріпив кров з бороди, раптом вирішив, що не терпітиму бороди. Однаково не збираюся йти туди, де хтось міг би мене розпізнати. Повернувся до вівчарської хатки, щоб поголитися. У дверях я наморщив носа, почувши затклий запах. Нічного киймав рацію. Спання у чотирьох стінах ослаблювало мій нюх. Тяжко повірити, що я це витримував. Я неохоче до середини, видуваючи з носа людські запахи. Кілька днів тому падав дощ, волога дісталася до мого сушеного м'яса, і частина зіпсувалася. Я перебрав його морщачі носа від того, як сильно воно зіпсувалося. У деяких шматках з'явилися черв'яки. Ретельно перевіривши решту свого м'ясного запасу, я відштовхнув недокучливе відчуття з неспокою. Лише витягши ніж і, зчистивши з нього дрібний пил і ржи, я зізнався собі в тому, що відчував. Минуло багато днів, відколи я тут був. Можливо, тижнів. Я і гадки не мав пробіг часу. Глянув на зіпсоване м'ясо, на куряву, що покрила мої порозкидувані речі, відчув свою бороду, був вражений тим, наскільки вона відросла. Баріч та Чейд залишили мене тут не кілька днів тому. минуло тижні. Я підійшов до дверей хати, визернув назовні. Там, де колись через луг бігли стежки до стромка і рибальських місць Баріча, росла висока трава. Весняні квіти давно зникли, кущі були всипані зеленими ягодами. Я глянув на свої долоні, на бруд, що в'ївся у шкіру зап'ясть, на стару кров, що запеклася і засохла у мене під нігтями. Колись вживання в їжу сирого м'яса викликало б мене у мене огиду. Тепер сама думка про готування м'яса здавалася дивною і чужою. Моя свідомість відсахнулася. Я не хотів суперечності з самим собою. Пізніше, чув я власні благання, пізніше, завтра, пошукаю нічного кого. От тебе клопоти менший, братчику? Так, я змусив себе додати. Ти не можеш мені допомогти. Це людські клопоти, я мушу їх сам. «Краще будь вовком!» – ліниво порадив він. Я не мав сили відповісти на це згодою чи запереченням, тож відкинув його пораду. Глянув на себе вниз, на сорочку сорочкою штани. Мій одяг покривали бруд і стара кров, штани нижче колін подерті, як ганчір'я. Я здригнувся, згадавши перекованих і їхні подерти шмаття. Ким я став? Я потяг сорочку за комір і відвернув обличчя від власного смороду. Вовки були куди частішими. Нічнок і щодня вилизувався. Я заговорив у голос, і власний заіржавилий голос налякав мене. Тільки Нобаріч покинув мене тут самого, я скутився до чогось гіршого зі звіра. Ні почуття часу, ні чистоти, ні цілий, ні усвідомлення чогось, крім їжи та сну. Саме від цього він намагався мене застерегти упродовж всіх цих років. Я зробив те, чого він завжди боявся. Я взявся за роботу. Розпалив вогонь у каміні, багато разів збігав до струмка по воду, а потім зігрів стільки, скільки зумів. Вівчари заставили в хаті тяжкий казан для витоплювання лою, достатній, щоб наполовину наповнити дерев'яне корито на дворі. Доки вода грілася, я зібрав мильної трави і польового хвоща. І я не міг згадати, щоб я колись раніше був таким брудним. Жорсткий хвощ здирав із брудом цілі верстви шкіри, я довго тер себе, перш ніж вдовольнитися, і вирішив, що досить чистий. В воді плавало чимало бліх. Ще я знайшов кліща в себе знакарку і спалив його головешкою з вогнища. Вимивши волосся, я розчесав його і знову зав'язав у вояцький хвіст. Поголився перед зеркальцем, яке залишив мені баріч, а тоді оглянув обличчя. Засмаглий лоб, бліде підборіддя. За час потрібний, щоб знову нагріти води, намочити й дочиста випрати одежу, мені стала зрозумілою фанатична і незмірна пристрасть баряча до чистоти. Єдиним способом порятувати те, що зосталося з моїх штанів, було обрізати їх до колін, але й тоді вони мало на що надавалися. Я поширив свою шалену діяльність також на постіль і зимовий одяг, змиваючи з них затхлий запах. Виявив, що миша позичила клапать мого зимового плаща собі на гніздо. Я залатав його, як умів. Розвісивши мокрі штани на кущі, я підвів голову і помітив, що нічного кий за мною спостерігає. Ти знову пахнеш як людина. Це добре чи погано? Краще, ніж здобич вбита тиждень тому. Гірше, ніж вовк. Він став і потягся, наче низько переді мною кланяючись, широко розчепирив кихті. Так, зрештою, ти хочеш бути людиною. Скоро рушаємо. Так, йдемо на захід вгору по оленячі річці. «Ох!» Зненацька він чхнув, тоді звалився на бік і почав качатися на спині і в куряві начищення, тішився, збираючи куряву шерстю, а тоді підвівся, щоб знову всю її струсити. Те, як безтурботний нічноокий прийняв моє раптове рішення, стало для мене тягарем. Куди я його втягнув? Впала ніч. А весь мій одяг і вся постіль досі були вогкими. Я послав нічноокого на самотні полювання, знав, що він не швидко повернеться. Місяць був у повні, а нічне небо чисте. Такої ночі буде сила селен на здобачі. Я зайшов до хатки і розпалив вогонь у каміні, таких, щоб можна було спекти коржики із залишків житнього борошна. У пшеничному вже завелися довгоносики та зіпсували його. А це краще з'їсти зараз, ніж дати йому змарнуватися. Прості коржики з рештками з меду смакували напрочуд. Я знав, що не зашкодить розширити свій раціон, включивши туди щось, крім щоденного м'яса та пригорщі зелені. Зробив собі незвичний чай з дикої м'яти і вершечків молодої кропиви. Він теж добре смакував. Тим часом покривало майже висохло, і я приніс його і постелив перед каміном. Ліг на нього, і то дрімаючи, то дивлячись на вогонь. Пошукав нічного кого, але він не хотів до мене приєднатися, улів свіжим м'ясо і м'яку землю під дубом на краю лугу. Я був настільки самотнім, наскільки людиною, як не був уже давно. Трохи дивне відчуття, але добре. Перевернувшись і потягнувшись, я побачив на стільці клунок. Я знав на пам'ять кожну річ у хатині. Коли був тут востаннє, його не було. Я взяв клунок, обнюхав, відчув слабкий запах баріча і свій власний. За митю свідомив, що зробив, і дорікнув собі за це. Слід почати поводитися так, наче при кожній моїй дії є свідки, якщо не хочу знову бути вбитий, як віттер. Клунок був невеликим. Там була одна з моїх сорочок, якось добута зі старої скрині з моїм одягом, світлобурнатна. Я завжди її любив. Пара обтислих штанів. У сорочку загорнуто маленький глиняний горщик з маззю баріча, якою він гоїв порізи, опіки та синяки. Добрий шкіряний пояс. Чотири срібні монетки у маленькому шкіряному капшуці з вишитим оленем. Я сидів, вдивляючись в оленя. Він опустив роги, готуючись до бою, як на гербі, обраному для мене веріті. На поясі такий же олень проганяв вовка. Таке послання тяжко не збагнути. Я вдягнувся перед вогнем. Сумував, би, не зустрівся з ним, а водночас відчував полегшення через це. Знаючи баріча, я здогадувався, що він почувався так само, коли примандрував сюди і виявив, що мене нема. Приніс мені те пристойне вбрання, бо хотів умовити повернутися разом із ним. Чи щоб побажати щасливої дороги? Я намагався не замислюватися над тим, яким були його наміри, чи як він зреагував на покинуту хатку. Знову вдягнувшись, я почувався куди більше людиною. Капшук і свіжий ніж у пахвах я повісив на пояс, обгорнувши його довкола стану. Підтяг стільця ближче до вогню і сів на нього. Я дивився у полум'я. Нарешті дозволив собі подумати про свій сон. Почував дивне стискання у грудях. «Я боягус?» «Не був цього певен. Я ж іду до Трейтворда, щоб убити Регала. Хіба боягус зробив би так?» «Може, і так», – підказував мені зрадницький розум. «Може, саме так і зробив би боягус, якби це було легше, ніж шукати свого короля». Я викинув цю думку з голови. Та вона повернулася. «Чи є вбивство Регала слушною річю, чи просто тим, що я хотів зробити? Чому це має значення?» «Бо має». Може, я мав би замість цього шукати Веріті? Нерозумно про це думати, доки я не знаю, чи Веріті досі живий. Якби я спромігся поскілити до нього, то міг би і довідатися. Та мій скіл завжди був непередбачуваним. Про це подбав Гален, коли Соломіць відібрав мій сильний природний талант до скілу, перетворивши його на щось змінне і непевне. Можна це змінити? Я мушу добре послуговуватися скілом, якщо хочу прорватися до регала крізь його групу. Мушу навчитися керувати ним. Чи був скіл чимось таким, чого можна навчитися самотужки? Як можна навчитися чогось, коли навіть не знаєш повного обсягу його дії? Усі здібності, які Галан колись не вбив у мене і не вибив із мене, усі знання, яких Веріті не міг мене навчити через брак часу, як я маю дійти до них сам? Це неможливо. Я не хотів думати про Веріті. Це найсильніше і підказувало мені, що саме так я маю зробити. Веріті, мій принц. А тепер і мій король. Поєднаний з ним кров'ю та скілом, я знав його краще, ніж будь-кого іншого. Він казав мені, що відкритися на скіл просто, лише не закриватися від нього. Війна скілом з піратами стала його життям, відібравши в нього молодість і сили, Веріті ніколи не мав достатньо часу, щоб навчити мене керувати моїм талантом, але дав мені стільки уроків, скільки зумів, коли тільки випадала рідкісна можливість для цього. Його сила скілу була такою великою, що він міг торкнутися мене, а тоді бути поєднаним зі мною впродовж кількох днів, а то й тижнів. Колись, сидячи у кріслі мого принца в його кабінеті за його робочим столом, я пускілив до нього. Переді мною лежали приладдя, якими він рисував карти. І той дрібний особливий безлад, характерний для людини, що чекає, коли стане королем. Тоді я думав про нього, тужив за ним, прагнув, щоб він був удома та правив своїм королівством. І просто потягся назовні і поскілив до нього. Так легко, без жодної підготовки і жодного попереднього наміру. Я намагався ввійти у той самий душевний стан. І я не мав ні стола веріті, ні того безладу, щоб краще згадати мого принца, але, заплющивши очі, міг його побачити. Я глибоко вдихнув і спробував прикликати його образ. Вереті був ширший за мене в плечах, але трохи не сягав мого зросту. Обидва ми мали темні очі та волосся роду провісників, але його очі були посаджені глибше, ніж мої, а неслухняне волосся й борода переткала семена. За моїх дитячих літ він був мускулистим і міцним, кремезним чоловіком, що орудував мечем так само добре, як і пером. Це пізніше роки виснажили його. Він був змушений проводити більшу частину часу без фізичних дій, силою скілу, захищаючи наше узбережжя від пиратів. Але навіть коли фізичні сили принца слабшили, то його аура скілу зростала, тож урешті постати перед ним було однаково що перед палючим полум'ям. Коли я був поруч нього, то куди сильніше відчував його скіл, ніж його тіло. Намагаючись відтворити його запах, я згадав гостроту кольорового чорнила, яким він рисував свої карти, аромат добре виробленого пергаменту, а ще повів ельфійської кори, так часто відчутний у його диханні. «Веріті!» – тихо мовив я в голос і відчув, як це слово розходиться в мені луною, відбиваючись від моїх стін. Я розплющив очі. Не міг вийти із себе назовні, не опустивши своїх стін. Скільки б я не малював подумки «Веріті», це нічого мені не дасть, доки я не відкрию дороги, щоб мій скіл міг вийти з моєї свідомості, а його ввійти туди. Дуже добре, це досить легко, просто розслабитися, вдивлятися у вогонь, спостерігати за маленькими іскрами, що здіймаються вгору над каміном, танцюють і плавають, послабити пильність, забути, як ВІЛ ударив силою свого скілу в ці стіни і замалим їх не завалив, забути, як мій мозок повністю зосередився на відтримуванні цих сил, тим часом як моє тіло гамсели, забути про огидне почуття насилля, коли Джастін Соломіць вривався в мене як Гален пошрамував і покалічив мій талант до скілу, надуживши своїм становищем майстра скілу, щоб взяти під контроль мій розум. Так виразно, наче вереті був поруч зі мною, я почув слова свого принца. «Гален тебе покалічив. У тебе є стіни, за які я не можу проникнути, хоч і добре володію скілом. Тобі треба навчитися відкриватися. Це важко». Він промовив мені ці слова торік, до вторгнення Джастіна, до атак вілла. Я гірко посміхнувся. Чи знали вони, що їм вдалося вбити в мене скіл? Мабуть, навіть не подумали про це? Хтось колись має це записати. Якийсь король-скілер може визнати це корисним. Якщо завдати свідомості скілера значної шкоди, можна змусити його закритися в собі і так позбавити магічних сил. Веріти завжди бракувало часу, щоб навчити мене зруйнувати ці стіни. Наче наглум знайшов змогу показати мені, як їх зміцнити, щоб приховати від нього свої приватні думки, якими я не хотів ділитися. Може, я аж надто добре цього навчився. Я задумався, чи матиме він колись час відучити мене від цього вміння. «Час не час!» – втомлено перебив мене нічну оки. «Час – це річ, яку люди вигадали, щоб завдавати собі клопоту. Ти стільки про це думаєш, що мені голова йде обертом. Чого ти взагалі ходиш з старими стежками?» Занюхай нові, може наприкінці них знайдеться трохи м'яса. Якщо тобі потрібна здобич, мусиш її вистежити, це й усе. Не можеш сказати, вистежування надто довге, а я просто хочу їсти. Це все одне, вистежування, початок їжі. Ти не розумієш. Так само втомлено відповів я. Час – це скільки годин має день і скільки є днів, коли я можу щось зробити. Чого ти розрізаєш своє життя на шматки і надаєш їм назви? Години, дні. Це як кролик. Як убиваю кролика, то з'їдаю кролика. Сонне, зневажливе пирхання. Ти не з'їдаєш кролика, а розрізаєш його та називаєш кістками, м'ясом, хутром і нутрощами. Тому тобі ніколи не досить. То що ж я маю зробити, о мудрій вчителю? Як маєш щось зробити, то перестань через це скаволіти, а просто зроби його, щоб я собі спав. Подумки він дав мені штурхана, як можна штурхунути ліктям у ребра сусіда в таверні, що надто близько присунувся. Зненацька я усвідомив, яким близьким був наш контакт упродовж останніх кількох тижнів. Колись я дорікнув йому за те, що він завжди сидів мені в голові. Я не хотів його товариства, коли був із Моллі. Намагався тоді пояснити йому, що такі хвилини належать лише мені. Зараз його штурхан змусив мене зрозуміти, що я наблизився до нього так тісно, як він до мене, коли був щеням. Я рішуче відкинув пориву хопитися за нього. Натомість зручніше всівся, відхилився назад і глянув у вогонь. Я трохи опустив стіни. Якийсь час я сидів з пересохлим ротом, чекаючи атаки. Коли нічого не трапилося, я зосереджено подумав і ще трохи опустив їх. «Вони вірять, що я помер», – нагадав я собі. «Не сидітимуть у засідці, щоб підстерегти мертвого». Опускання моїх стін усе ще було нелегким куди легше не мружити очі, дивлячись на яскраві спалахи сонця на воді, чи стояти непорушно, коли на тебе падає удар. Але коли я врешті це зробив, то відчув, як скіл упливає мене, мов течія річки камінь. Досить мені в нього зануритися, і я зможу знайти веріті. Чи віла, чи барла, чи карода. Я затремтів, і ріка відступила. Я зібрав сили і повернувся до неї. Довго стояв на березі, вагаючись, не відважуючись пірнути. Скіл – не вода, його неможливо спробувати. Туди чи звідти? Туди. Туди, всередину. І я закрутився, перекидаючись, відчуваючи, як моя самість розпадається на шматки, наче уривок гнилого конопляного шнурка. Нитки злущувалися, обвивалися довкола мене. Одна за одною відчаровувалися зовнішні оболонки, що робили мене самим собою. Спогади, емоції, глибокі значущі думки, проблиски поезії, яких знаєш і які проникають глибше, ніж сягає розуміння. Випадкові спогади про звичайні дні. Все це спадало, мов Рам'я. Як це добре. Досить лише відпустити. Але це означало б, що Гален правильно мене оцінив. Веріті? Жодної відповіді. Нічого. Його там не було. Я повернувся у власну свідомість, зосередився довкола неї. Впевнився, що можу це зробити. Можу втриматися в потоці скілу, зберігши при цьому своє власне я. Чому досі це завжди було так складно? Я відкинув геть це запитання і замислився про найгірше. Найгірше те, що Вереті був живим і розмовляв зі мною кілька коротких місяців тому. «Скажи їм, що Вереті живий, і це все». Я їй сказав, але вони не зрозуміли, і ніхто нічого не зробив. Тоді чим же могло бути це послання, як не проханням допомоги? Поклик про поміч від мого короля зостався без відповіді. Зненацька все стало зовсім легким, і я відчув, як із мене виривається крик з кілу, наче це життя виривалося з груди, сягаючи назовні. Веріті! Чиверлі! Не більше, ніж шепіт, який торкнувся моєї свідомості. Легкий, мов, метелик, що вдаряється у віконну завісу. Цього разу була моя черга – сягнути, вхопитися, втримати рівну вагу. Я кинувся в його бік і знайшов його. Присутність Вереті мерехтіла, наче полем'я свічки, що стікає в калюжу з власного воску. Я знав, що невдовзі його не стане. У мене було до нього з тисячу запитань. Я спитав лише про одне, найважливіше. «Вереті, можете взяти в мене силу, не торкаючись мене?» «Відс?» Запитання ще слабше, ще хисткіше. Я думав, Чеверлі повернувся. Він балансував на краю темряви. Щоб зняти з мене цей тягар. Веріті, будьте уважним, Думайте, можете взяти в мене силу? Можете зробити це зараз? Я не можу сягнути. Фіце. Я згадав Шрюде, як він черпав у мене силу, щоб з кілом попрощатися з сином. І як Джастін та сирена напали на нього, висмоктали з нього всю силу і вбили його. Як він помер, наче бульбашка, наче згасла іскра. «Веріті!» Я кинувся до нього, обвився довкола нього, усталив його, як він часто усталював мене при скіл зв'язку. «Беріть її в мене!» Наказав я йому і відкрився перед ним. Я намагався повірити, що він справді торкається рукою мого плеча, намагався згадати, як це було, коли він або шарюд черпали в мене силу. Полом я, що було в веріті, зненацька здійнялося, і замить знову вже горіло сильно і яскраво. Досить! Перестаріг він мене, а тоді вже сильніше. Хлопче, будь обережний! Ні, зі мною все гаразд, я можу це зробити, запевнив я його і хотів дати йому силу. Досить! Наполіг він і відсахнувся від мене. Це було майже так, наче ми розступилися на кілька кроків, почали розглядати один одного. Я не міг побачити його тіло, але відчував у ньому страшну втому нездорову втому наприкінці дня праці, а в тому, що пронизує до костей, коли один день, перемоловши людину, накладається на інший, а між ними немає ні достатньої кількості їжі, ні досить відпочинку. Я дав йому силу та не здоров'я. А Він швидко спалить взяту в мене життєву енергію, бо це не була справжня сила, як чай з ельфійської кори не був справжньою їжею. «Де ви?» – зажадав я від нього. У горах, неохоче відповів він і додав, «більше говорити небезпечно. Ми взагалі не повинні де Дехто може намагатися нас підслухати». Але контакту я не обірвав. Я знав, що він так само прагне поставити запитання, як і я. Я намагався надумати, що хотів би йому розповісти. Відчував, що ніхто не стоїть між нами, але він не був певен. Чи розпізнав би я, якби за нами шпигували. Довгий час наш контакт був просто взаємним усвідомленням. Затим, верить і мене перестеріг. «Мусиш бути обережнішим. Стягаєш на себе клопоти. А все-таки це мене втішило. Я так довго жив без дружнього дотику. Тоді це для мене варте будь-якого ризику». Я на мить завагався, відчуваючи, що не можу зачиїти ці думки. «Мій королю, є дещо, що я мушу зробити. Коли це станеться, я прийду до вас». Тоді я щось від нього відчув. Вдячність, яка присоромлювала своєю інтенсивністю. «Сподіваюся, я ще буду тут, коли ти прийдеш». «Тоді суворіше. Не називай жодних імен. Не скіль без необхідності. Потім м'якше. Бережи себе, хлопче. Будь дуже обережним. Вони нещадні». А тоді він зник. Веріті цілковито розірвав скіл зв'язок. Я сподівався, що хай де він був, використає частину взятих у мене сил, щоб знайти трохи їжі чи безпечне місце для відпочинку. Відчув, що він живе, мов цькована дичина. Завжди насторожі, завжди голодний. Здобич, як і я. І ще щось. Поранення? Пропасниця? Я відкинувся на спинку крісла злегка тримтячі. Знав, що краще не вставати. Вже просте скілення забрало в мене сили, а я ще не відкрився Вереті та не дозволив йому взяти їх ще більше. За кілька хвилин, коли тремтіння вгамувалося, зроблю чай з ельфійської кори і відновлю сили. Тим часом я сидів, дивився у вогоні і думав про Вереті. Він покинув Оленічий замок минулої осені. Здавалося, що відтоді минула вічність. Коли Вереті виїжджав, король Шрюд був ще живим, а дружина Кетрікін вагітною. Він вирушив у похід заради пошуку. Пірати на червоних кораблях із зовнішніх островів три роки нападали на наші узбережжя, а всі наші зусилля позбутися їх виявилися даремними. Тож, вериті, король в очікуванні спод престолу шести герцогств вирушив у гори, щоб знайти там наших майже легендарних союзників, старішин. Традиція запевняла, що багато поколінь тому король Вайздом відшукав їх, і вони допомогли шестьом герцогствам прогнати подібних напасників. Ще вони обіцяли повернутися, якщо колись будуть нам необхідними. Тож Веріті покинув трон, дружину і королівство, щоб їх розшукати і нагадати їм про їхню обітницю. Вдома застався його старий батько, король Шрюд, і молодший брат, принц Регал. Майже відразу ж після від'їзду Веріті Регал виступив проти нього, улещував внутриземських герцогів, ігноруючи потреби прибережних герцогств. Я підозрював, що це з його почину розпущено плітки, які глузували з подорожі Веріті, а його самову виставляли безвідповідальним дурним, якщо не безумцем. Група скілу, що склала присягу Веріті, давно вже служила Регалу. Він використав їх, аби сповістити, наче Веріті загинув на шляху до гір, а тоді проголосив себе королем в очікування. Короля Шрюда Регал тримав під повним контролем. Заявив, що перенесе двір у глибину з Хуходолу, а Оленічий замок цілком покидав на ласку червоних кораблів. Коли ж він проголосив, що король Ширюд і королеви Катрікін повинні виїхати з ним, Чейд вирішив, що ми мусимо діяти. Ми знали, що Регал не дозволить нікому з них стати між ними і троном. Отож, ми склали план, згідно з яким обоє король і королева мали втекти того вечора, коли Регал проголосить себе королем в очікування. Та все пішло не так, як ми запланували. Прибережні герцоги були близькі до повстання проти Регала і намагалися втяти і мене до свого бунту. Я погодився допомогти їхній справі, сподіваючись отримати оленячий замок як опорний пункт для веріті. Та перш ніж ми встигли вивезти короля Шрюда, двоє членів групи Скілу вбили його. Утекла тільки Кетрікен, і хоча я вбив тих, що стали причиною смерті короля, та самого мене піймано, піддано і визнано винним у використанні магії віту. Леді Пейшенс з дружина мого батька марно клопотала за мене. Якби Барічі не вдалося потайки пронести до мене отруту, мене повісили над водою і спалили. Але отрути вистачило, щоб правдоподібно інсценізувати смерть. Тим часом, як моя душа перебувала з нічного у його тілі, Пейшенс забрала мої останки з тюремної камери і поховали їх. Барічі з Чейдом, без її відома, викопали мене з могили, тільки не змогли це зробити. Я закліпав, і відвів очі від полум'я. Вогонь пригасав. Як і моє колишнє життя, від нього залишився лише попіл. Не було змоги повернути жінку, яку я кохав. Тепер Моллі вважала мене мертвим і безсумніво загидою сприймала те, що я вдався до магії Віту. На додачу покинула мене за кілька днів до того, як залишки мого життя розсипалися на друзки. Я знав її з дитинства, ми разом гралися на вулицях і біля доків Бакіпа, вона називала мене новачком і вважала одним із дітей твердині, стаєним похолком чи пісарчуком. Закухалася в мене раніше, ніж довідалася, що я бастард, нешлюбний син, через якого Чеверлі зрікся престолу. Коли ж дізналася про це, я ледь її не втратив. Але вмовив довіритися мені, вона повірила, і близько року ми були разом, попри всі численні перепони, які нас розділяли. Раз у раз мене змушували ставити мої обов'язки перед королем понад наші змолі бажання. Вона змірилася з тим, що король не дав мені згоди на одруження. Стерпіла навіть те, що він заручив мене з іншою. Їй погрожували, з неї глузували, називаючи бастардовою шльондрою. Я не міг її захистити, та вона була непохитна, аж доки просто не сказала одного дня, що в неї є хтось інший, хтось, кого вона може любити і ставити понад усе в своєму житті, як я свого короля, і покинула мене. Я не міг її за це звинувачувати. Міг лише тужити за нею. Я заплющив очі. Був змучений, майже виснажений. Вереті перестерігав мене, щоб я не скілив без необхідності. Та, мабуть, не трапиться нічого поганого, якщо я спробую глянути на моль Тільки щоб її побачити, на мить упевнитися, що в неї все добре. Найімовірніше мені навіть не вдасться її побачити. Та кому зашкодить, якщо я спробую? Просто на мить. Це повинно бути легко. Я без зусиль згадав усе про неї. Так часто обдихав її запах, що складався з трав, з якими вона ароматизувала свої свічки і свіжих пахощів її теплої шкіри. Я знав кожен відтінок її голосу, як він глибшав, коли вона сміялася. Міг достеменно згадати лінію її щелепи, те, як вона зводила вгору підборіддя, коли гнівилася на мене. Знав глянцевий полоск її розкішного каштанового волосся, сяєво темних очей. Цілуючи мене, прикладала долоні мені мишчік і притискала до себе моє обличчя. Я сам підвів долоню до обличчя, прагнучи торкнутися її руки, піймати і вже не відпускати. Натомість я відчув рубець шраму. Дурні сльози напливали до очей. Я кліпнув, змахуючи їх. Полом'я розпливалося на мить, аж доки зір знову не погострішав. «Я втомився», – сказав я собі. Надто втомився, щоб намагатися знайти молі своїм скілом. Мушу спробувати трохи подрімати. Я намагався відділитися від цих надто людських емоцій, але ж це і їх я вибрав, вирішивши знову стати людиною. Може, розумніше було б застатися вовком. Тварини, напевне, ніколи нічого такого не відчувають. У цю мить під небом ночі одинокий вовк підвів носа вгору і завив, пронизуючи темряву своєю самотністю та розпачем.